«Мабуть, це мій кінець, моя смерть. Візьму гранату і піду на шосе. Підірву хоч один німецький танк». «А гадюк треба вбивати». В Святому Писанні говориться, «Бог за кожну вбиту гадюку прощає сто гріхів». Пригадав притчу чи побрехеньку арел, щоб підняти настрій командира. «Ось у чим питання». «Ти сам у святі хочеш записатись!» Звернувся короб до Юхана і до командира. «Не тужи! Я ще на весіллі твоєму із зойному потанцюю!» 21 квітня Весь день командир був похмурим, мовчазним. Мені він признався, що вже підскочила температура. Отрута От розпочала своє підступне діло – Руйнувати кров Виходу іншого Кудряви не бачить Як дати на шосе фашистам останній бій Бувалий солдат захисник героїчного Півострова Ханко Учасник прориву блокади У січні 1943 року На Невській Дубровці Фронтовик Який залишав окопи Тільки тоді, коли його виносили Звідти пораненим щоб спровадити в госпіталь. Зараз втрачав силу волі, не наче доля вже оголосила йому смертний вирок. Хлопці намагалися з усіх сил розвіяти безнадійний, тяжкий настрій командира. Усі ми раптом стали розуміти, що вороги наші не тільки фашистські солдати, загони СД, жандармерія, поліція, сарги і власовці – а й противником нашому кожного є ще ніби твоє друге «Я», що розгубилось, занепало духом, і яке треба пересилити іншим, отим першим «Я», щоб жити і битись на цій війні. Друге «Я» без вихідь, без надія в обставинах цілковитого оточення ворожими силами. Припини хмикати, командире, посваривсь на потерпілого короб. Плюнь на оку змії і розітри. Постараюсь, зітхнув кудрявий, скрививши губи в удаленій усмішці. 22 квітня Леонід і Юхан були на спостережному пункті. Машини не йшли по шосе, але вдалині гули мотори. Хлопці побрели вздовж шляху. Незабаром побачили хутір і автомашини, замасковані зрубаними ялинами. З будинку вийшов фельдфебель і подав якусь команду. Побігали солдати, стали шокуватись. Наші двоє залягли у канаві неподалік. Фельдфебель щось покричав, а потім розпустив стрій. Два солдати побігли до лісу. Відходити Леоніду і Юхану пізно. Ліс рідкий і проглядається наскрізь. Приготувалися стріляти. Чекають. Німці без автоматів, з сокирами. Їдуть іще нарубати дерев, щоб замаскувати машини. Уже лишилось до них кроків з п'ять. Юхан і Леонід перезираються. Стріляти, а потім ноги на плечі. Та стрілянина означатиме, що доведеться міняти свій спостережний пункт. Та ось солдати зупинились. Скоро вони повернулись назад з двома зрубаними соснами, а наші подались на спостережний пункт. 25 квітня. Базу перенесли ближче до шосе. Кіз зустрічаємо на кожному кроці. Здається, кози нас уже знають і не тікають. Леоніду вдалося підійти до кози на п'ять кроків. Уже був, прицілився та пожалів. Стрибнула і побігла, махаючи куцем хвостиком. Орел сказав, «Уже в казанку була і вистрибнула». 27 квітня Скодрявом повертався в табір. Вийшли на луки. Сонце занурювалося у ліс.